Jag jobbar som lastbilschaufför och det jag vill berätta om hände för något år sedan. Jag fick ett vikariat på ett åkeri i Skåne. Jag kom till åkeriet en eftermiddag och fick tilldelad mig bilen jag skulle köra och bo i för resten av veckan. Blev lite besviken på att lastbilen jag hade fått var en ganska gammal och bedagad Scania med många mil under hjulen. Hade hoppats på en nyare och finare bil men jag var ändå glad över mitt nya jobb. Första uppdraget var att köra till en ort i Mellansverige för att sen lossa av lasten morgonen på. Jag drog ut på vägarna och kände mig till freds. Timmarna och milen rullade på och framåt kvällen blev jag sugen på en kopp kaffe. Hällde upp den ljuva svarta drycken i koppen som stod i mugghållaren. Strax därpå ringde telefonen. Jag satt och pratade en god stund. När samtalet var slut så kom jag på att jag hade glömt dricka kaffet- Ajaj, nu var det säkert kallt. Tog koppen och skulle ta en slurk, men den var tom. Konstigt, tänkte jag. Jag hällde ju faktiskt upp och jag hade väl knappast druckit utan att tänka på det under samtalet. Det fanns några droppar kvar i botten. ja, hällde upp en kopp till och njöt. Nu hade jag inte långt kvar till målet. Det började dra i ögonlocken av trötthet. Strax utanför samhället hittade jag en öde parkeringsplats som var stor nog för mitt ekipage där jag säkert skulle kunna få en god natts sömn. Jag parkerade, drog för gardinerna och låste bilen. Bäddade åt mig i sängen där bak och kröp ner. Låg och kollade Facebook och lite roliga klipp på Youtube innan jag släckte och skulle somna. Vanligtvis sov jag mycket gott i lastbilar. Oftast bättre än hemma i min egen säng. Men den här natten var annorlunda. Jag låg och vände och vred på mig en lång stund tills jag slutligen lyckades slumra lite. Så vaknade jag av en röst som på klingande Göteborgska sa Tack för kaffet. Rösten var lågmäld och det lät som att det kom inifrån hytten. Eftersom jag inte riktigt visste om jag sov eller var vaken så lät jag det bero. Jag måste ju ändå ha drömt. När jag två dagar senare kom hem till åkeriet igen och gick in till kontoret för att lämna nycklar och fraktsedlar till chefen så satt där ett par kollegor till mig. De frågade vad jag kört och om resan hade gått bra. Jo, sa jag, det hade gått jättebra. Men det hade varit trevligt med en fräschare bil. Den ena frågade vilken bil jag hade haft och jag svarade att jag hade haft en blå Scania som såg ut som att den hade varit med om två världskrig. Jaha, sa den andra, det är Bengts bil. Det är honom du vickar för. Jaha, sa jag. När kommer han tillbaka då? Aldrig, fick jag till svar. Han dog i just den lastbilen för en månad sen. Han somnade för natten på en rastplats och vaknade aldrig. De tror han fick en hjärtinfarkt i sömnen. Det knöt sig i magen. Jag tror ju inte på spöken och jag är inte speciellt vidskeplig men... Jag frågade med tunn röst. Var han från Göteborg? Ja. Ja, det var min berättelse det. Jag har genom åren sett mycket konstigt längs vägarna och hört mycket konstigheter. Men detta glömmer jag aldrig. Jag hoppas Bengt har det bra där han är och att han kanske fått en ny lastbil. Du lyssnar på Creepypodden med mig Jack Werner och nyss hörde vi en lyssnarhistoria inskickad av lyssnaren Johan. Förutom att vara en i grunden ganska fin berättelse om en gammal lastbilschaffis som kanske mår ganska fint där han är idag med kaffe i magen och en oändlig väg att köra på. Ja Förutom det så gjorde Johan oss en tjänst i berättelsen. Han sa nämligen i e mejlet att han var på väg ner till Skåne. Och det är ner till Skåne vi åker i veckans avsnitt. I Skåne har det bott människor i många tusen år, längre än kanske någon annanstans i Sverige. De kom från söder och slog sig ner i trakterna kring Malmö och sen i takt med att inlandisen och sen vattnet drog sig tillbaka upp i östra och norra Sverige så följde människorna efter men Skånes historia är alltså särskilt rik och lång och kanske är det därför det finns nästan oändligt med kusliga berättelser därifrån. På sajten spökwebben.se kan man läsa om allt från Slottsparken i Helsingborg där munkar ska vandra omkring än idag, Häckebergas slott där rigeholger ska irra runt med sitt avhuggna huvudknutet till sidan av kroppen och Skillinge herrgård som hemsöks av en vit fru Klassiska spökhistorier alltihopa. Men inte bara klassiska spökfigurer som halshuggna feodalherrar och vita fruar hemsöker södra Sverige. Utan också mer vardagliga personer. Lyssnaren Kevin mejlade nyligen in och berättade en upplevelse under sitt jobb när han delade ut posten i Skogarna i Blekinge. Kevins berättelse läses av Mikael Forsberg. Jag jobbar som brevbärare på Postnord Under de senaste veckorna har det varit väldigt mycket dramatik kring företaget Och ingen har väl undgått löpsedlarna Jag kan som lojal brebärare börja med att berätta att vi gör allt för att få ut alla våra paket och brev varje dag Men att längre utdelningsområden och tidspress är på oss en aning Jag bor och arbetar i ett mindre samhälle och riktigt så jobbigt har vi det inte Eller åtminstone inte just nu mina kollegor är oftast alltid glada och bär ett leende på läpparna nästan varje dag och att komma till jobbet är någonting jag ofta ser fram emot. Men det blev en nyligen ändring på. Min utdelningsrunda är rätt ny eftersom en av mina kollegor gick i pension helgen innan jag skulle ta över hennes distrikt. Rundan går mer eller mindre ut på att först dela ut post i ett villaområde och därefter köra landbrebäring. Lantbrevbäring är, för de som inte är så bevandrade inom ämnet, att jag kör ganska långt in i skogen ibland. För där bor ju människor också. För vissa skulle det här kanske vara långtråkigt, men för mig är det perfekt. Det ger mig tid att lyssna på musik, tänka på livets stora gåtor och att komma ikapp i diverse poddar. De första två dagarna gick så där för att vara helt ärlig eftersom det var svårt att hitta och GPSen inte fungerade på grund av dålig täckning. Och vissa hus kunde jag lätt missa eftersom det finns så mycket små vägar som leder rätt in i skogen ibland. Men jag lyckades ta mig igenom hela rundan till slut. Jag kan börja med att berätta att jag är väldigt öppensinnad när det kommer till spöken och det övernaturliga. Men jag har aldrig direkt blivit övertygad trots alla besök i påstådda hemsökta hus och flertalet anden i glaset lekar. Jag började inse så småningom att jag med största sannolikhet inte... Var mottaglig för spöken Jag skriver det här idag på grund av det som hände igår Det var fredag Och jag hade bara några hus kvar av min runda Att få ta helg kändes som sänd från ovan Och jag kunde knappt bärga mig för att få åka hem Och lägga mig i soffan Skogen är helt underbar så här års Och färgen på träden skiftar mellan röda och gula nyanser Och som en person som älskar höst Var det här en helt perfekt dag Solen var framme och trots den där Coldplay-låten hon spelat på radion minst en miljon gånger per dag kunde ingenting rubba min sinnesro, trodde jag. Det näst sista huset ligger ganska långt in i skogen. Jag har aldrig åkt in dit eftersom brevlådan står precis vid vägkanten. När jag närmade mig brevlådan stod en äldre kvinna där och väntade. Jag har inga problem med kundkontakt och tyckte faktiskt det skulle bli skönt att få prata med någon efter en timme i total ensamhet ute i de blekingska skogarna. Jag körde fram till henne. Hej, hej, sa jag. Vilken dag va? Hon såg på mig och log. Har du någonting till mig idag? Jag tog upp posten bredvid ratten och tittade på den. Eftersom vi inte får gå ut med personliga uppgifter använde jag mig av ett annat namn. Elsa Axelsson, va? sa jag. Hon skakade på huvudet och sa Lisa Skog. Vad då, Var det fel? tänkte jag. Har jag kört för långt? Eller kanske för kort? Jag är nästan helt säker på att det ska vara rätt adress. Jag antog det och vände mig emot henne och sa då med ursäktande ton Nej, då är det nog ingen post till dig idag. Jag är rätt ny på den här rundan och har inte lärt mig alla vägar och sådär än. Kvinnan låg bara, vände sig om och gick in i skogen och mot sitt hus igen. Jag skämdes lite grann. Jag känner mig alltid så dum när folk möter mig vid sin brevlåda och vill ha sin post och det inte finns någon. Men vad ska man göra? Jag fortsatte min runda och när jag kom till den sista brevlådan så stod ett annat namn på brevlådan. Jag delade ut posten som jag skulle och kliade mig i huvudet eftersom jag inte kunde förstå varför jag missat Elsa Axelsons brevlåda. Jag antog att jag måste missa att en brevlåda är att det blivit fel ordning. Men adressen stämde så jag bestämde mig för att köra in till kontoret igen och fråga någon som visste. Istället för att som en galning köra omkring och leta i skogarna. Det tog ungefär 20 minuter för mig att ta mig in till kontoret igen- jag var rätt irriterad på mig själv eftersom jag nu var tvungen att köra ut i skogen ännu en gång efter att jag löst adressproblemet, eftersom all post måste delas ut. När jag kom in på kontoret frågade jag kollegorna som kommit in om Elsa Axelsson. Vi tittade på postkammarna och där stod mycket riktigt Elsa Axelssons namn. Jag berättade då om kvinnan jag mött och frågade om det kanske flyttat in någon annan och jag missat att lägga till henne. Ingen kunde svara på det. Så jag bad om numret till den nyblivna pensionerade brevbäraren som med största sannolikhet skulle kunna ge mig svaret och ringde upp henne. Signalerna gick fram och snart svarade hon. Hej, det är Kevin, sa jag. Jag hoppas att det inte gör någonting att jag ringer och stör men jag har en fråga angående Elsa Axelsson. Du vet, hon som bor i slutet av rundan. Hon visste vad jag pratade om och menade att Elsa Axelsson visst bodde kvar med sin man. Jag börjar nu tycka att hela grejen börjar bli direkt konstig och sa Men jag mötte en kvinna som stod precis vid brevlådan och hon frågade om post till Lisa Skog Det blev tyst i luren en stund, sen hörde jag ett litet fniss Jassa, du var också stött på henne, det var väl bara en tidsfråga Jag blev förvånad och frågade, vad då tidsfråga, vem är hon? Lisa Skog bodde där i många år. Väldigt trevlig och rar. Om sista orden fick mitt nackhår att resa sig. Hon dog i cancer förra julen. Ni hörde lyssnaren Kevins berättelse om arbetet som brevbärare i de blekingska skogarna. Uppläst av Mikael Forsberg. Resten av veckans creepy-podden ska vi tillbringa med att höra på en historia som börjar för nästan hundra år sedan. M. Hedberg, så kallar sig två författare som berättar spökhistorier om Skåne och har gjort så i flera böcker. I M. Hedbergs samling av spökhistorier med titeln Tis han ruddnar upp finns en historia som heter Advokaten i Hammenhög. Om en ung advokat som för nästan hundra år sedan slår sig ner i Lilla Hammenhög, ungefär mellan Ystad och Simrishamn, men som snart upptäcker att vissa av hans kunder är lite för envisa för att det ska kännas bra. Advokaten i Hammenhög, skriven av M. Hedberg, läses av Ludvig Josefsson. hög, den 1 november 1923. Bästebror, ja då var man installerad. De sista lådorna med nytt juridiskt arkiv och Olivekronas straffrättsböcker har kommit och fyllt hyllorna till sista plats och därmed kan man väl börja arbeta. Om man hade haft några klienter vill säga. Jag minns dina ord Olof. Inte finns det något klientunderlag på en sån liten ort. Du kommer att ansluta dig till mig i Stockholm innan våren anlänt. Eller så kommer du att drunkna i mördande tråkiga bondetvister. Men jag ska bevisa att det går Olof. Min farbror drev trots allt advokatyr i Hamnhög i 30 år och erkänn det, Hade du haft chansen att ta över en rörelse som jag så hade du själv suttit i Djursdala eller någon annan gudsförgett en istället för att slita ont som biträdande jurist i Stockholm. Men det är ju inte precis en pågående rörelse jag tagit över. Det var 10 år sedan farbror dog och sedan dess har verksamheten legat i malpåse. Men förhoppningsvis kommer ortsbefolkningen ändå se nyttan i att ha en lokal advokatbyrå här. Märkligt känns det. Att sitta i farbrors slitna läderstol bakom Mahogny skrivbordet i hans kontor. Men än märkligare att ta över hans lägenhet än trappa upp. Huset här på Ystadsvägen består bara av hans kontor, ett pantry och väntrummet på gatuplan. Och på ovanvåningen, dit man tar sig via en knarrande bred trappa, finns sovrum, toalett och matsal. Där finns inget kök, men jag har en kokerska som kommer med tre stadia mål mat om dagen. Mest sill i olika former, men är man på Österlen så får man väl äta därefter. Om jag utvecklat fjäll nästa gång vi ses så vet du var de kommer ifrån i alla fall. Som du vet... Tillbringade jag många somrar här och känner varje vrå i huset, förutom källaren som jag var rädd för som barn. Hela huset tyngs av farbrors gamla tunga möbler. Hushållerskan fick städa bort ett dammlager tjockt som lagboken i jag kunde flytta in. Allt är dunkert, sobert, men slitet. Drar man in luften i näsan och blundar kan man känna doften av de hundratals klienter som kommit hit för farbrors vägledning. Bönder i servitutstvister, fabrikörer med obeståndsproblem, enkor med underhållsfrågor. Min farbrors bortgång lämnade ett stort tomrum efter sig i Hammenhög har jag förstått. Men ibland undrar jag om man inte skapade sin egen marknad snarare än att klienterna var i verkligt behov av advokat. Inte minst nu när jag varit här snart en vecka men ännu väntar på mitt första uppdrag. Nåväl. Jag ser fram emot att få omsätta mina kunskaper i praktik. Tinget är slut och det är dags för oss att tjäna justitia på andra sidan skranket. Jag ser fram emot att få frekventa rapporter från huvudstaden och lovar att återgälda dem med samma noggrannhet. Din tillgivne John. Hamnhög, 12 november 1923. Bäst Olof, sakta har rörelsen startat. Jag företräder en storbond i en fideikomistvist och har till och med skickat min första faktura på nästan 50 riksdaler. Säkert långt ifrån de nivåer som förväntas av dina delägare men här får jag åtminstone behålla hela summan. Förutom andelen till fiskus och slanten till kokerskan. Jag har sagt till henne om sillen och nu kommer hon under stunden med kaningryta och annat vilt som hennes makefält. Han arbetar som jägmästarassistent på Gersnäs slott så jag antar att han kan smuggla undan en stek då och då. Ett uppdrag till har jag förresten fått. Ett sällsamt sådant. Tidigare ikväll när jag började ställa undan mina fidekomissböcker och gjorde mig beredd för min kvällsvard knackade det på dörren till kontoret. Ljudet fick mig att tappa boken för normalt hör jag redan när folk går upp för trappan och jag förstår inte hur han kunde ta sig igenom den tunga ytterdörren utan att jag hörde det. Men dörren måste han ha öppnat och lämnat på glänt dessutom för en kall vind följde honom när han gick in genom dörren vilken fick ljuset från fotogenlampan att fladdra. Utan inbjudan gick han fram och satte sig i klientstolen framför skrivbordet. Det var en gammal man- som presenterade sig som Hans Jensen, bonde uppåt Norrgårda. Dunklet dolde det mesta av hans utseende, men jag kunde urskilja att han var blek med ljusgrå skäggväxt och vitt, långt, ovårdat hår. Klädsen kunde jag dock inte invända emot. Han var sobert klädd i svart kostym, vit skjorta med solkikrage och slips, som om han nyss varit i kyrkan. Rocken måste han ha lämnat i en stund satt han stilla och betraktade mig med ett par grumliga grå ögon och när jag frågade hur jag kunde vara till tjänst så berättade han att han varit en mångårig klient till min farbror. Tydligen hade farbror hjälpt honom att upprätta sitt testamente och nu vill han ändra villkoren. Jag förklarade att farbrors arkiv var svårtillgängligt och bad honom komma åt det nästa dag så skulle jag ha hittat handlingarna. Men gubben reste sig med förvånansvärd smidighet och gick bort till bokhyllan. Hans knotiga hand smekte läderbanden tills han kom till en bred liggare i mörkt oxskinn. Han tog ut den och la den på mitt skrivbord. Det var då jag såg hans händer, Olof. Bönderna här brukar inte direkt vara manikurerade men jag äcklades av synen. Hans naglar var omänskligt långa och stack ut som svarta klor med ingrodd smuts ända ner till nagelbanden. Jag manade tillbaka min känsla av obehag, anlade min bästa advokatmin och tog emot liggaren. Mellan två blad hittade jag snart testamentet. Jag förstår inte hur gubben kunde veta var det låg men jag antar att han var en frekvent besökare hos min farbror. Jag ögnade igenom dokumentet och innehållet väckte inte min nyfikenhet. Det var daterat 1907 och lämnade hela kvarlåtenskapen till dottern. Hans fru hade lämnat jordlivet redan 1903, angavs det, vilket måhända förklarade den bristande hygienen. Den följande konversationen blev så sällsam att jag skrev ner den omedelbart efter det att bonden lämnat mig. Jag vill inte ha ett disciplinärende på halsen så tidigt i min karriär och beslöt sålunda att dokumentera de instruktioner jag fick. Så vilka ändringar av testamentet vill Herr Jensen ha gjort? Frågade jag. Min dotter, svarade han, ska göras arvslös. Som ni kanske känner till är det inte möjligt. Hon har alltid rätt till sin laglott och gubben avbröt mig. Och som advokaten säkert känner till så ska ni tillvara ta mina intressen. Mitt intresse råkar vara att göra min dotter arvslös och det ska ni exekvera. En advokats uppgift är att tillvara ta sin klients intressen även om advokaten själv skulle kunna riskera skada därav. Hans röst var märklig. Den liksom bubblade och raspade som om man hade vatten i lungorna men inget ljud hördes från hans andning så jag antar att han inte lider av soten i alla fall. Förvisso, svarade jag, men där i ingår inte att främja orätt. Din farbror hjälpte mig ofta, i en del fall i gränslandet mellan den rätt som riksdagen stiftat och de gamla sedvänjor som i århundraden styrt denna del av Skåne. Den arvslott som ni hänvisar till är ett påfund av de förra. Min rätt härrör från det senare. Menar Herr Jensens sedvänjorna? Frågade jag förvånad. Nog för att hävd i vissa fall ännu kan ha betydelse, men framför rådhusrätten är det trots allt riksdagens lagar och domstolarnas tolkning därav som fäller avgörandet. Ja, du hör, Olof. Lagmannen hade blivit rörd av min predikan. Så inte mannen framför mig i klientstolen. Istället låg han brett med sina nästan svarta tänder och spände sina kisande ögon i mig. Rådhusrätten, frågade han och lutade sig fram. En ny vindpust kom mot mig. En doft av jord, fukt och mögel. Hade han inte ens stängt ytterdörren, frågade jag mig och började frukta att dörrarna skulle slås upp av draget. Om advokaten förväntar sig att bedriva rörelse här så bör han även lära sig vem som verkligen dömer. Jag ryggade tillbaka. Jag vet inte om det var av den sötaktiga stanken eller orden som yttrats. Bonden drog upp en penna och en nött skinninbunden bok ur innefickan. Blötte tummen med en sjukligt vit tunga. Bläddrade bland sidorna och gjorde sedan en anteckning. Därefter vände han åter blicken mot mig. Jag återkommer om en vecka, fortsatte han. Vi samma tid. Då ska det vara klart. Jag öppnade munnen för att protestera men bonden hade redan rest sig upp med samma smidighet som när han kom in och innan jag hunnit samla tankarna hade han försvunnit ut genom dörren. Vad var det han menade? Vem dömer och hur i hela friden kan jag undan dra dottern hennes rättmätiga laglott? När jag skulle stoppa tillbaka den läderinbundna boken i hyllan upptäckte jag dessutom att det var min farbrors dagbok som testamentet var instucket i. Jag vet inte om jag har sagt det men jag har alltid velat föra dagbok men saknat tillräckligt intressanta händelser att skriva om. Föreläsningar, öl och fruntimmer skulle ha blivit en handa läsning. Men kanske kan den saken ändras nu och visst skulle det ge en säregen dimension av kontinuitet om jag fortsatte i den dagbok som min farbror förde fram till sin död. Det börjar bli sent och jag ska inte trötta ut dig med mina banala problem och funderingar. Jag hoppas bara du ger mig ett gott ord inför advokatsamfundets disciplinnämnd om laglåtsärendet skulle komma till deras kännedom. Din vän, John. Hammenhög, den 13 november 1923. Jag tillskriver domkapitlet för min klient Hans Jensens räkning. Herr Jensen, tillhörande Hammenhögs församling- är född den 18 september 1858 i Hammenhög, gift med hustrun Ella, död 1903, och far till en dotter vid namn Magda. Efternamn, för det fall hon gift sig och ej behållit sitt flicknamn, vistelsort och födelsår, okänt. Egenskap av Herr Jensens advokat får jag hemställa om att domkapitlet skickar utdrag ur sjukoböckerna, i vilket Herr Jensens familjeförhållanden, inklusive namn och födelseår för dottern, anges. Om uppgift om dotterns vistelsort också finns att tillgå, skulle även denna tacksamt emottagas. Härutöver hemställs om att få kopior av Herr Jensens arvslängd och boupptäckningen efter dennes hustru. Som ovan. John Brack. Advokat i Ingelstads och Järnstads domsaga. Hammenhög, den 14 november 1923. Kära dagbok, är det så man inleder? Jag vet inte, men lite vägledning har jag fått av de inlägg som min farbror skrivit. Och eftersom jag fortsätter i hans dagbok så vill jag hålla stilen. Dagboken som jag varse blev i förgår kväll tar upp det sista halvåret av farbrors liv och slutar abrupt dagen innan han hittades död vid sitt skrivbord. Samma skrivbord som jag sitter vid nu förresten. Jag har dock inte tjuvläst farbrors sista inlägg utan vill ta det i kronologisk följd. Kvällen efter bondens besök åt jag min kvällsvard och la mig därefter i sängen och började läsa farbrors inlägg. Händelserna sommaren 1913 beskrev i det stora hela det enkla liv jag kunnat förvänta mig av en landsortsadvokat. En strid ström av klienter där en del återkom och andra bara nämnde sig förbegående. Snart somnade jag med boken alltjämt liggande i sängen. Men vaknade sedan plötsligt med en märklig förnimmelse. Jag var helt övertygad om att någon var inne i huset och stod för trappan på bottenvåningen. Hur jag kunde veta något sånt övergår mitt förstånd men där låg jag med öronen på helspänn och ögonen uppspärrade mot sovrummets dörröppning som vätter mot trappan. Jag kunde urskilja trappans ledstång i dunklet och i avsaknaden av några ljud började jag slappna av. Då hörde jag det. Knarret från det första fotsteget liksom tvekande innan de upphörde och ersattes av en låg duns längre upp i trappan. Jag låg där paralyserad och vågade inte ens andas när ännu ett ljud hördes. Ett långsamt raspande som blev högre och högre ju närmare personen kom avsatsen på ovanvåningen. Ljudet av dunsarna från fötterna, knarret från trappstegen och raspandet ökade och min paralysering släppte först då jag kunde se en vit hand greppa ledstången utanför min dörr. Med ett skrik kastade jag mig upp ur sängen, drömde igen sovrumsdörren och tryckte flämtande ryggen mot den med all min kraft. Ett ögonblick var allt stilla. Sen såg jag till min fasa hur dörrens handtag trycktes ner först en gång, sen en andra. Allt var tyst. Förgäve sökte jag med blicken efter ett tillhygge men såg endast en stol inom räckhåll. Snabbt ställde jag stolen så att ryggen blockerade handtaget och sålunda barrikaderad återvände jag till sängen. Där satt jag darrande med ögonen spänt öppna mot dörren tills jag utmattad somnade framåt morgonen. Jag väcktes av kokerskan som kom med gröten. Dörren var alltjämt barrikaderad av stolen men höstsolen hade sakta börjat kämpas över horisonten och jag började tro att allt var en dröm. Ute på trappan kunde jag inte se några spår av inkräktaren och kockerskan uppgav att ytterdörren hade varit låst och utan några spår av åverkan när de kom. När jag gick upp för trappan för att göra min toalett upptäckte jag dock orsaken till skrapandet. Längs yttersidan av ledstången löpte från bottenvåningen ända upp till avsatsen ett djupt färskt märke i träet. Som om någon tagit en trubbig kniv och dragit spetsen längs med ledstången. Inte nog med det. Jag upptäckte även ett likadant, fast äldre, märke som löpte i samma längd något längre upp. Har inkräktaren varit här förut? Kanske kan farbrors dagbok ge vägledning. Nu måste jag dock kontakta låsmedel och få låsen byta och sen vänta den vanliga korrespondensen och mötena. Prästen behöver hjälp med det legala för inköpet av en ny orgel och väntar sitt vid lunch. Man måste hålla sig väl med prästen här ute, har jag förstått. Hammenhög, den 15 november 1923. Kära dagbok. Jag har gjort några märkliga upptäckter när jag läser farbrors anteckningar. Tidsmässigt löper dessa från sommaren 1913 fram till den 19 november samma år, det vill säga för nästan exakt 10 år sedan. Den 20 november hittades han död över sitt skrivbord. Jag började läsa från början i dagboken och har nu kommit fram till november, bara ett tiotal sidor bakom den blanka sidan som jag nu fyller med mina egna ord. Den 12 november skriver farbror. Besök av H.J. Vill utesluta sin dotter M.J. från arvslängden. Påtalade det omöjliga i detta. H.J. mycket vred. Hotade mig. Måste ta upp detta med domprosten. Jag har gått tillbaka till mina anteckningar och det var just den 12 november som Hans Jensen besökte mig i samma ärende. Är H.J. och Hans Jensen samma person? Under de sju dagboksanteckningar som återstår innan min farbrors död den 19 november återkommer han flera gånger till H.J. och tonen blir allt mer desperat och hans skrift svårförståelig. Den 15 november, alltså för exakt tio år sedan, skriver han till exempel Fyra dagar kvar. Gud ha förbarmande. Nytt besök av H.J. Domprosten vägrar släppa in mig. Blev utsläpad av kyrkovaktmästaren från gudstjänsten. Hela församlingen stirrade som om jag vore pestsmittad. Måste hitta en utväg. Klona lämnade i natt nya märken. Fyra dagar kvar. När jag går tillbaka till de tidigare anteckningarna har jag även upptäckt en märklig parallellitet mellan farbrors dagboksinlägg och min egen belägenhet. Den 13 november skrev han följande och jag har först nu insett betydelsen av hans ord. Tillskrev domkapitlet för att få vägledning i fallet H.J. Pratade med klockaren men fick inget vettigt ur karn. Han yrade om den gamla tingsplatsen på den tid och kyrkan och tinget var ett. Vet att flera äldre domstolar avlöste varandra i Hammenhög under århundradena innan tinget slutligen fick sin nuvarande plats vid gästgivargården. Klockaren var berusad och kanske var det ett uttryck för hans delirium men uppgifterna om arvstvisten gjorde mig djupt konfunderad. Måste tala med prosten igen. Uppenbarligen fick inte farbrors samtal med prästen rätt effekt med tanke på att han slängdes ut från kyrkan bara två dagar senare. De sista anteckningarna fram till farbrors död är oförståeliga. Den 19 november har han bara skrivit en mening. Tinget ligger vid Heinuns hög. Jag träffade prästen när vi diskuterade församlingens inköp av ny orgel så jag beslöt mig för att söka upp honom. Prästen är en skintar herre i dryga 50-årsåldern så kanske var det honom som min farbror åsyftade i sina anteckningar. Sålunda gick jag ut i det hällande novemberregnet och tog mig till pastorsexpeditionen. Trots den korta promenaden var jag genomblöt när jag kom fram och värmde mina händer mot kaminen tills prästen tog emot mig. Han visade in mig i sitt arbetsrum och efter utbytan av de sedvanliga artighetsfraserna bekräftade prästen att han tjänstgjort vid Hammenhögs kyrka i många år och även under den tid till vilken min farbrors anteckningar hänför sig. Han påstår sig dock inte känna igen någon av de situationer som beskrevs i dagboken och visade mig snart bryskt på dörren. Advokaten ska vara medveten om, sa prästen som avskedshälsning och spände sina ögon i mig, att kyrkan och tinget utgör den slutliga bastionen mot vidskepelsen på Österlen. Kyrkan har alltid haft ett förstående öra till församlingen och haft förstånd att samarbeta med de mörkare delarna av bygden, till hela församlingens froma. Tinget har däremot i förnuftets anda förskjutit dessa element, trots den makt som dessa alltjämt besitta. Tror man att justitia ger bättre skydd än Gud, så har man gjort sitt val. Med dessa ord fann jag mig förvisad ut i regnet. Jag gick tillbaka hem där jag nu skriver dessa rader. När jag läste farbrors dagboksinlägg påminnde jag om att Hans Jensen givit mig en vecka att lösa arvsfrågan på. Det är fyra dagar kvar till den 19 november- den slutdag som Hans Jensen gav mig. Min farbrors dödsdag. Hammenhög, den 17 november 1923. Olof, jag börjar tro att du har rätt. Jag borde ha följt med dig till Stockholm. Den ena händelsen mer sällsam än den förra inträffar här. Har jag berättat om det nattliga besöket? Nej. No. Ett par nätter var det lugnt, men igår natt hörde jag nya ljud. Jag har tagit för vana att blockera sovrumsdörren, men igår natt, strax efter att jag somnat, vaknade jag och upptäckte att ljus trängde ut från underkanten av toalettdörren. Jag visste att jag släckt ljuset, men reste mig ändå från sängen i mitt sömdrökna tillstånd och när jag tog tag i dörrhandtaget var det kallt som is. Kylan smärtade så våldsamt mot min hand att jag hastigt drog tillbaka den. Och samtidigt hörde jag att kranen drogs på för fullt och hur vattnet började forsa ner i handfatet där inne. Jag vet inte hur länge jag stod där paralyserad men snart började vatten rinna ut från undersidan av dörren. Det var iskallt mot mina bara fötter och jag tog ett steg tillbaka. Då öppnades dörren på glänt och en bar arm flög ut mot mig. Naglarna på handen var långa som klor och fångade min axel i ett skruvstädskrepp. Jag vrålade av skräck och smärta när naglarna borrade sig in i min hud under pyjamasen. Skinnet hängde löst på den bleka armen och när jag desperat tog tag i den för att komma loss kände jag hudens konsistens. Mjuk, fuktig och porös som en regnvåt karl svamp Men under den svampiga huden kände jag varelsens hårt spända senor slingra sig som ormar och jag fick uppbjuda alla mina krafter för att komma loss. Jag är inte stolt över min reaktion men sanningen Olof är att jag greps av total panik. Jag slet bort stolen som barrikaderade sovrumsdörren och störtade ner för trapporna. Vid ytterdörren stannade jag. Låsen byttes tidigare i veckan och nycklarna låg i skrivbordslådan. Utan dem skulle jag inte kunna ta mig ut. Jag sprang in till arbetsrummet men blev stående paralyserad i dörröppningen. Över skrivbordet låg min farbror. Jag har bara vaga minnen av honom. Men jag minns hans stora svarta kalufts i hår. Hans hår var emellertid nu vitt som snö. Ena handen kramade ett dokument men jag kunde inte urskilja vad det var för typ av papper. Som du förstår Olof ökade detta min skräck ytterligare och jag fann ingen annan utväg än att ta mig ner i källaren. Samtidigt som jag öppnade källardörren hörde jag uppifrån ovanvåningen de första tunga stegen i trappan och det välbekanta skrapande ljudet. Efter att ha läst farbrors dagbok inser jag var ljuden och märkena på ledstången kommer ifrån. De hemsökte även honom för tio år sedan. Egentligen så minns jag källaren bättre än min farbror. Som barn var jag rädd för att gå ner där och den känslan har hängt kvar. Detta var sålunda första gången som jag gick ner sedan jag flyttade in i farbrors hus. En gammal fotogenlampa hängde på väggen. Jag tände den och började försiktigt ta mig ner för trappan. Halvvägs ner för trappan halkade jag. I sista stund återfick jag balansen och upptäckte att det var en liten anteckningsbok jag halkat på. Jag stoppade den i fickan på min nattsärk och fortsatte. Luften var tjock av gammal frukt och när jag nådde golvet kunde jag urskilja trälådor med ruttnade äpplen. Längs väggarna stod bokhyllor med min farbrors gamla arkiverade akter, täckta av mörkt mögel. Jag ägnade dem med ingen uppmärksamhet utan famlade vidare tills jag hittade källartrappan som ledde upp till trädgården. Planlöst huttrande i min nattsärk irrade jag i mörkret längs Ystadsvägen- och passerade snart kyrkan. Men lite längre ner för vägen upptäckte jag att ljusen var tända i gästgivargården. Den ligger i anslutning till tinget och det har hänt, det känner jag Olof, att jag smitit in där efter en process för att återställa balansen med hjälp av brännvin. Bekämpningen där har uppvisat en särskilt liberal inställning och har inte låtit sig begränsas av motbokens kvoter. Den ståtliga vitputsade fasaden och de muntert lysande ljusen i fönstren lockade mig. Och vad hade jag annars för val? Jag hade frusit ihjäl där ute. Således tog jag mig för grusplanen upp för trapporna, öppnade dörren och lät värmen från gästgivargården omfamna mig. Endast en gäst fanns i matsalen, en korpulent figur borta i ena hörnet. Jag placerade mig vid bordet närmast kaminen och inväntade betjäning. Det säger en del om ett ställe med klass Olof att det inte bara serverar en man som för tillfället saknar riksdaler utan även skor och kravatt. I vilket fall fick jag ett spetsigt glas och dryck att fylla det med och efter ett tag hade värmen återvänt till varje del av min kropp. Flaskan var halvt tom och jag kämpade mot sömnen när servitrisen återkom. Jag hade aldrig sett henne förut. Hon var tunn och blek med mörkt tillbakakammat hår men propert klädd i sin svarta uniform. Jag frågade om hon var ny på gästgivaregården men hon svarade att hon tjänstgjort där i många år. Är det så? frågade jag. Själv har jag ofta kommit förbi på besök efter tinget men inte sett er förut. Tinget, svarade kvinnan med betänksam min. Det är då både en bra bit och en svårförbar resa från tinget och hit. Vad pratar ni om? Tinget ligger ju bara på andra sidan gården, utbrast jag. Brännvinet hade fått min tunga att sluddra och jag ansträngde mig för att artikulera rätt. Kvinnan stirrade oseende på mig och upprepade entonigt. Tinget ligger en bra bit härifrån och det är en svårfarbar resa därifrån. Ett illamående kom över mig och rummet började snurra. Jag kämpade mot impulsen att kasta upp och mumlade mellan mina hoppressade tänder. Jag är advokaten i Hammenhög. Jag, och någon, borde väl veta var tinget ligger. Samtidigt började ett dunkel sänka sig över mig och ett ihållande, pipande ljud började eka i min hjärna. Men innan det blev helt svart och ljudet hade drängt orden lyckades jag uppfatta servitrisens svar. Ja, Herr Brack, jag vet att ni är advokaten i Hammunda Håg. Ni har alltid varit och kommer alltid att vara advokaten i Hammunda Håg. Ni vet bara inte var den riktiga tingsplatsen ligger. Världen försvann. Jag söks upp av en mörk, tyst malström och jag lät mig tacksamt uppslukas. När medvetandet återkom fann jag mig återliggande i min säng på ovanvåningen i min farbrors hus. Dörren till trappan var barrikaderad och golvet utanför toalettdörren torrt som fnöske. Men jag vet att det inte var en dröm, Olof. Fem röda märken från naglarna runt min högra axel som brinner som eld är bevis på det. Jag vet vad du säger, Olof. Det är dags för mig att uppsöka sanatoriet. Och när jag läser om detta brev inser jag att det knappast lämpar sig för läsning, inte ens av min äldste och käraste vän. Ljusets låga ska snart få kraft av pappret och sen måste jag återvända till mina böcker. Om två dagar kommer en av mina äldsta klienter på besök och han förväntar sig ett svar. Din för evigt tillgivne, John. Hammenhög. Den 19 november Det finns bara en sak jag önskar mig nu, kära dagbok och det är att få skriva ett nytt inlägg imorgon Det skulle betyda att jag överlevt natten Gårdagen tillbringade jag i sängen med feberfrossa knappast märkligt med tanke på min nattliga utflykt Jag började undra om händelserna verkligen inträffat eller om de bara varit hallucinationer Framåt kvällningen sjönk febern och jag fick i mig lite potatissoppa som kokerskan lämnat. De krafter som denna gav lät mig söka efter den hårda klump som jag legat på hela dagen och smärtat min sida. Det visade sig vara den nötta anteckningsbok som jag hittade på trappan ner till källaren. Jag har sett den boken förut, i händerna på Hans Jensen, då han antecknade dagen då testamentsändringen skulle vara klar. Det förklarar hur han kunnat ta sig in i huset. Han har gått via källaren. Boken är liten, mindre än en handflata och inbunden i mörkt oxskin. Den luktar jord och de flesta av sidorna är oläsbara av fuktfläckar. Texten på några sidor har jag lyckats tyda men de verkar endast bestå av bibelcitat. Den sista noteringen i boken består av datumet den 19 november och texten Jag ska låta honom veta att min dom över hans släkt står fast för all framtid eftersom han har syndat och inte ingripit mot sina söner. Det måste vara det Hans Jensen skrev i slutet av sitt besök hos mig. En sida till var läsbar, ett tjugotal blad tidigare i anteckningsboken. Till min förskräckelse stod samma datum angivet, den 19 november, men ett annat bibelsitat. Dessa gudlösa som lever ska få sin dom av den rättfärdige som dött. Den tidigt bortgångne ska döma den som grånat i orättfärdighet. Bilden av min farbror över skrivbordet återkom. Hade inte hans hår grånat? Men jag beslöt mig för att inte dra några förhastade slutsatser. Jag tvingade mig ur sängen, klädde mig och begav mig åter till gästgivargården för att få bekräftat att jag verkligen varit där natten innan och i sånt fall fråga ut servitrisen om hennes märkliga ord. Jag tog med pengar för att betala för gårdagens drycker men hovmästaren, som jag kände en smula, vägrade ta emot dem. Bästa advokaten... Jag kan försäkra er om att vi inte har öppet på natten Nio prick kastar vi ut den sista gästen Annars riskerar vi vårt tillstånd Vi har redan ögonen på oss för vår generösa tilldelning Ni måste ha drömt Tro mig krögare, svarade jag Inget skulle jag hellre vilja Men kvinnan som serverade mig då? Har ni någon som passar det utseende jag beskrev? Ingen, svarade hovmästaren alla våra servitriser är blonda eller rödlätta. Ingen mörkhårig ingår i vår stab. Jag tog emot dessa besked med lättnad och tog ett bord men hade knappt hunnit sätta mig till rätta innan ytterligare en gäst kom in. En kort, bredaxlad man klädd i grå kavaj och yllebyxor. Hans röda näsa indikerade att han inte var någon sällsynt gäst och jag hade förvisso sett honom här förut. Klockaren. Vinkande bjöd jag in honom till mitt bord och ett par glas senare var han talför. Jag beskrev drömmen jag hade haft föregående kväll och klockaren lyssnade spänt och satt sig en tyst stund med rynkad panna. Sa hon verkligen Hammunda hog, Frågade han slutligen. Ja, svarade jag. Säger det er något? Det är det gamla namnet på Hammönhög. Jag mindes min farbrors sista anteckning från 19 november och frågade sålunda hög, känner ni till det? Klockaren blev åter tyst, läppjade på supen och tittade ut genom fönstret. Till slut pratade han. Som advokaten vet ligger tinget precis här bredvid. Så har dock inte alltid varit fallet. För innan tinget byggdes skipades rätt vid Hainunds hög. Det är ingen som vet vem Hainund var. Mer än att det är en variant på namnet Hamund. Kanske en lokal hövding. Men han gav namn åt Hainunds hög. Och än idag snackar de gamla om Hainunds hög. Det är bara där den rätta lagen döms. Och den lagen står över oss alla. Levande som döda. Klockaren tömde glaset. Säger de gamla i alla fall, avslutade han. Var ligger denna hög? frågade jag. Det är det ingen som vet. Det finns lika många idéer om det som trän där den sista snapphanen hängdes. Och vilka är idéerna om min farbror? Vad säger de gamla om honom? Klockaren ströks över hakan och tittade allt jämt ut genom fönstret. Har han en penna, frågade han slutligen. Jag gav honom min reservarpenna och han tog upp en bit papper och skrev något. Vek ihop pappret och gav det sen till mig. Öppna inte detta förrän du kommit hem, sa han sen. Reste sig och försvann från gästgivargården på vingliga ben. Naturligtvis kunde jag inte följa hans förmaning utan så snart klockaren lämnat lokalen vecklade jag upp lappen. Möt mig vid kyrkan efter sjuringningen stod det, skrivet med ovan handstil. Jag satt kvar vid mitt bord och tillbringade tiden fram till det utsatta klockslaget i tyst samvaro tillsammans med en ny flaska brännvin. När tidpunkten närmade sig lämnade jag gästgivargården och klev ut i den mörka novemberkvällen. Det hade blåst upp och jag fick hålla kvar hatten med handen medan jag kämpade mig fram längs vägen till kyrkan. Klockan slog sju samtidigt som jag anlände till grindarna. Jag antog att klockaren var på väg ner från tornet och snart såg jag hans skugga i dunklet. Han vinkade åt mig att följa honom och tillsammans gick vi över kyrkogården. Blåsten fick de sista höstlöven att tappa taget om grenarna och singla ner över oss. I mörkret hade jag snart tappat orienteringen, men jag antog att vi närmade oss den äldre delen av kyrkogården när klockaren stannade och började fumla med en lampa som han tagit med från kyrkan. Advokaten får ursäkta det här inga smusslandet, men jag vill då inte bli sedd med en onödan och absolut inte här. Vad är det ni vill visa mig? Frågade jag och drog rocken tätare om mig. Samma sak som jag visade hans farbror mumlade klockaren och fick slutligen fart på lampan. Han såg sig omkring och hukade sig sedan ner. Lampan lyste mot en gravsten som stod fallfärdig i gräset. Först kunde jag inte tyda bokstäverna i dunklet men när lampan trycktes nära stenen blev texten läsbar och sanningen uppenbar för mig. Benen vek sig under mig och det pipande ljudet från förra kvällen återkom. Länge satt jag i det fuktiga gräset- kämpade mot illamåendet- och försökte få mina sinnen att acceptera- slutsatserna av orden jag nyss läst. När illamåendet lämnat mig- och jag darrande tagit mig på fötter igen- insåg jag att klockan lämnat mig. Dunklet har nu börjat sänka sig- och jag har fått tända fotogenlampan. Dörren till källaren är blockerad- men jag tror det gör liten skillnad. Framför mig ligger tre böcker. Farbrors dagbok i vilken jag skriver dessa rader. Hans Jensens anteckningsbok. Och Bibeln. Bibeln är uppslagen på första Samuelsboken. Jag har sett dessa rader för, I Hans Jensens anteckningsbok. Och på gravstenen. Jag ska låta honom veta att min dom över hans släkt står fast för all framtid. Och strax därunder på gravstenen stod namnet på mannen som låg där. Allan Brack, advokat. Död den 19 november 1813. Dom över vår släkt. Ljuset fladdrar. En vind har börjat blåsa här in i min farbrors arbetsrum. En doft av jord, fukt och mögel. Lund, den 16 november 1923. Advokat Brack. Så som svar på Eders brev av den 13 dennes får vi meddela att enligt våra liggare har redan de efterfrågade handlingarna översänts till er advokatbyrå. De skickades för tio år sedan och har därefter inte återbördats. Emellertid har vi av andra källor kunnat faststå att den klient till vilken ni hänvisar, en herr Hans Jensen, lämnade jordelivet redan 1903. Någon annan med samma namn finns inte i Hammenhögs församling. Denna Hans Jensen hade verkligen en hustru vid namn Ella och en dotter vid namn Magda på så sätt ni uppgiver. Varför sammanväxling tog det vara utesluten? Samma dödsdag har angivits för dessa församlingsbor som samtliga, enligt våra register, gravsats utanför kyrkogården i Hammenhög. Domkapitlet skulle uppskatta att återfå de originalhandlingar som utlånades för tio år sedan och emotser dessas snara återbördande. Claes Persson, intendent, Domkapitlet i Lund. E-mail från advokatfirmanhammenhog at lawyer.se 13 november 2003 to arne.json at lexica.com Subjekt Grand Opening Tjena Arne, som du ser har nu min lilla advokatverksamhet fått e-postadress och jag förväntar mig att hemsidan kan öppnas vilken dag som helst. Det känns märkligt att man slavade som biträdande jurist för bara ett par veckor sedan och nu förestår en egen advokatbyrå. Brevet som gjorde mig uppmärksam på att huset varit i familjens ägo i generationer och faktiskt använt som advokatbyrå av mina äldre släktingar vände verkligen upp och ner på mitt liv. Faktum är att avsändaren till brevet väntas hit till byrån ikväll. Han blir min första klient och jag har som tack för brevet utlovat att hjälpa honom med ett testamente som han vill ha ändrat. Det är ju det minsta man kan göra. Med vänlig hälsning, Anders Brack, advokat. Ni hörde Ludvig Josefsson läsa Advokaten i Hammenhög i denna historia från Skåne. Berättelsen var skriven av M. Hedberg och finns publicerad i boken Tis han rudnar upp. Jag heter Jack Werner och ni har lyssnat på Creepypodden. Den produceras av Ludvig Josefsson som också gör musiken i podden. Följ oss gärna på Facebook och på Instagram också på båda ställena heter vi Creepypodden.